Legyenek szívesek, most akkor beszélgessünk valamiről, vagy úgyis mindegyvel lebombáznak minket, csak azt mondta a Bakás, miatt megjöttetek volna. Hogy lebombáznak minket? minket? Hát nem csak minket, mindenkit. Mindenkit? Hát persze. Ki mindenkit? Hol, kell, hol folytatják? Úgy olvastuk híreket? Hát olvastuk a dolgokat, de okay. azt még most nem, nem... Mondjam, hogy... hogy iratkozzanak föl, vagy minek? Hát azért pozitív, fel pozitívnak kell lenni. Iratkozzanak fel. Úgyis Úgy Úgyis lebombázák úgy <gül> őket. És, és megyivel jobb, az ember, úgy bombázzák, hogy van. Egy szelvon szelvon van sokkal van. jobb. Ha már fel van, akkor hagyd le. <gül> és ki fog Most lebombázni nem. minket? Na, ez, ez már <gül> ízlésten kérdés. Te... Miért? Hát egy eltévedd. Egy bombánál teljesen mindegy, hogy iráni vagy izraeli. Hát szerintem teljesen mindegy. Nem? Teljes. Te azért mondom, hogy az nem érdekes kérdés. Oroszlán, erről mindig anyám jött az eszembe, aki a keresztanyámmal, ugye én egy olyan zsidó vagyok, akit a Szent István bazilikában kereszteltek meg, lehet. az élet így szép, de abban nem voltam aktív, csak szülei szüleim így döntöttek, és az én keresztanyámmal elmentek anyám, még Budapest bombázásakor, és Éva elhagyta az esenyőjét, és amikor hozzamentek, akkor jöttek rá, és Éva mondta, hogy ő visszamegy az esenyőjét, és anyám mondta nem. Hát nem. Hát nem, nekem. Nekem apám született 45 februárjában, amikor az oroszok elérték Budapestet kb. De az a ugye ugyan a foront az felvidéken húzódott, és nagy délredúrral elindult a család mindenestől, Lovastól, szarvasmarhástól, szekerestül és egészen elértek a, az egy kilométerrel, másfél kilométerrel lévő szomszédfaluba. Ahol? Ahol megszületett apám. Olyan, olyan messzire, messzire sikerült eljutni. A kisboltban még ma is áll ez, a, ez az épület, nagyon fura képződmény, ott áll a polgármester hivatal mellett, és semmi nincs benne, egy darabig raktárnak használták, és valamiért nem merik lebontani. Lehet, hogy egyszer, amikor ott voltam, a részegen kiabáltam, hogy nehogy lemerjétek bontani, mert kinyilagok benneteket. Ott üresen a polgármester hívata mellett egy nem olyan jó állapotban lévő kis épület, ami valamikor bolt volt. Illetve akkor éppen üres, amikor bement megszülni, oda. Mondani, Ugye a Kejfej Jancsi számtalan az egyikben azt mondja, hogy elválasztani a fontos, a fontos talantól. Ez csak most a bakás miatt. Tehát most, érted most, vásároljunk a kabátot, vagy iratkozzanak föl, vagy... Hát vásároljának, meg iratkozzanak föl már csak azért is, mert uh, amikor említettem volt az előbb elindult a család mindenestül, akkor uh, egyszer csak elértek arra pontra, ahol találkoztak az oroszokkal, akik uh, mindeneket, amit odaig megszület. Igen igen, igen, igen, aztán mentek tovább. Mégiscsak tovább mentek? Persze tovább mentek, hát nem azonnal nyilván, de hogy azért tovább mentek. Hány év múlva? Nem hány, mit tudom én. Hány uh, nap múlva? Nem tudom. Nem tudom uh, de A hát mennyi idős volt? Hát, amikor született? Nem, amikor tovább <gül> <gül> Ez is jó kérdés. Ez. <gül> <gül> akkor nem tudom, néhány jó. napos, egy-két hetes lehetett, amikor ott De találkoztak az oroszszal, és akkor nem, ő, még? legalább... Nem. Nem jön. Ah. mondtam, hogy kérdezd meg tő. Ő se tudta egészen bizonyosan, sőt, lehet, hogy van némi csalás, de ez már tényleg Igen, bonyolult. Találkoztak szóval mindegy... az, az oroszokkal, és azért vigyetek magatokkal sok mindent, hogy legyen mit elvenniük. A... Mert Nem, mind akkor az oroszoknak elven. odaadom a YouTube listámra. Nem kell odaadni, majd elveszik. Nem, a... Majd elveszik. Igen. Igen. Igen. Igen, így van. És a Facebook csoportot? Azt is. Iratkozzanak fel, vagy bomba? Iratkozzanak. Aztán bomba. Aztán, bomba. aztán, bomba. aztán baba, én is mondom. Még. Szerintem legyen bomba, és azt iratkozunk fel? Nem Vagy lehet másként. Kezd legyen bomba. Pászkál is érvel amellett, hogy az igen és a nem esetében azért 51%-ban az igen, mert ennek még mindig több értelme van, mint. Ötet. De most azt mondjátok, hogy a halálra nem kell. Én imádom a bakácsot, de amikor itt éppen drónok repülnek, akkor mi a nap beszélünk a Pászkáról? Mert hogy a Paszkáról beszélünk olyankor, amikor valamilyen potenciális lehetőség, potenciális vesző, lehetőség, ezt értem, de most, hogy itt vagyunk a C ban akkor most a paszkál az, az mi több lett? Abban, hogy a bombáktól függetlenül is föl tudta mérni annak a lehetőségét, hogyha igen és nem van, miért kell igent mondani. De mi hát, egyszer? hogyha mondjuk a ha lét nem lét, igen nem, csak segítek, de szerintem ti azért értelmesek vagytok, nem kell így lefordítanom, hogy mit beszélek, ugye? Tehát, hogy bár ugyanannyi esély van arra, hogy meghalsz, mint hogy életben maradsz, jobb, azt mondja Pászkál, azt gondolni, hogy életben maradok, mert ha egyébként meghalok, annak, ezt én értem, tehát tényleg... Ő ezt Istennel kapcsolatosan mondja. Nem tudom, hogy létezik -e Isten, vagy nem. Valószínű 50-50 százalék -50 az esély mind a kettőre. De jobb azt gondolnom, 51 százalékosan, hogy létezik az Isten, mert akkor valami plusz történik a dolo az életemben, bár ez a plusz nem létezik. A vakásnak az a pehje, hogyha egyébként egy élő orosszal találkozna, akkor az megbolondulna attól, hogy beszél hozzá. De ha rálűnnek egy drónt, egy drónnal nem tud vitatkozni, nem tudja elmondani egyet... a drónnak a pászkát. Képzeld el, képzeld el, nagyon jó, amit mondasz. Nagyon sok ilyen hadászattal foglalkozó szakember azt mondja, hogy ennél borzalmasabb háborúkat már nem lehet elképzelni, mert nem ember áll szembe az emberrel, hanem az ember a drónnal szembe. A drón sokkal olcsóbb, nagy mennyiségben gyártható, az ember nem ilyen. Igen, onnan sőt, azt hogy valaki ma mondta, hogy 800 ezres katonasággal bír Irán, de most mit kezd vele? Igen, nagyon, igen, semmit. Igen. Hát ez, ez ugyanolyan, hogy a, az ukrán hadi technológia magasabb szintű, mint az orosz, egy millió orosz már meghalt. Az más kérdés, hogy a Putyinak ez nem számít, vagy nem érdekes kérdés, mert végtelen mennyiség oroszt tud még föláldozni. De a drónok, igen, nem, ez, nagyon, nem, ez, ez egy lényeges kérdés. Tehát a, a, a gépek és az emberek harcában az emberek a gépek mellé álltak, és ezáltal kipusztulnak az emberek. akkor most az jó, hogy ez a 4 nem tudom, egyesült, vagy fölvásároltál nem tudom, milyen tankészítőket, amelyeket szintén egy drónnal fognak lőni. Szóval szóljak a játszai hogy iratkozzon addig fel a YouTube csatornámra, amíg lehet. Valójában az van, hogy a fegyverkezés az egészen addig, amíg ki nem robban a háború, arra megy, hogy kinek van több és nagyobb. A Onnantól mindegy. a mindegy. Egészen addig viszont mindenből a, még a teljesen fölösleges dolgokból is a lehető legnagyobbat és legújabbat. Igen, és a, állítsuk elő, támpra. csak azért, mert az nagyobb és több mint a másiké. A, erre megy egyébként a, a, az atombomba egyezmény is, azért nem támadják meg egymást, mert hát a másik is meg fogja növni a Szóval pak! A, itt viszont az van, hogy uh, itt nincsenek ilyen egyezmények, és uh, akinek több és nagyobb van... Több és nagyobb van miből? M mindenből. Bármiből. Na, de nem elég, hogy drónja van? De hogy elég, hogy drónja van. Nem Akkor elég. mégis csak számít, hogy 800 ezeren vannak? Persze, hogy számít, minden számít. A 2000 tank, a... 24 ezer ember. Én ugyanolyan hülyén fogok meghalni, mint hogy megszülettem. Tehát érted, az előbb már elhittem, hogy a drón számít, és a 800 ezernek is jelentőség. a drón, nagyon fontos. Most a Pion azt mondta, hogy mégis van jelentőség, hogy kit hívja fel? Hívja fel a Nógrádi Györgyöt, hogy iratkozzon fel. <gül> Spötle urat! Spötle urat! urat. Szerintem ő jól van informálva. Lent. Én írtam Spötle úrnak, Micsodát, Nem. Amit, Igen, és Visszavonult, hogy szívesen beszélgetek vele, de nem válaszolt szemben. Bencsik Andrással, aki válaszolt. És beszélget veled? Nem. <gül> Ez jó, de válaszolt, és ugyanaz de a teremben. Bencsik András is feligatkozott a YouTube csatornámra, kásokra leszünk, <gül> és aztán mindennyiunkat lebombáznak. Mondjak valami hírt, vagy nem mondjak? Vagy legyünk ilyen szétesülök? Mondhatsz hírt. Azt nem is nem. Az én híreim alapvetően 28-ában katsolatosak. Május? Jó. <gül> Ez mi messze? Ja, ja, ja. 20. Május 28 -a Igen, a jó, Mi jó. jó, jó most május 28-kor? 28 nem tudom. És sem. Írt Milanovic Domi ellenszélben egy írást, nem tudom, olvastatok. el. Ja. Ismered Milanovic Domi-t? Hallottam már, de nem tudom ki, mondd el majd. Nem tudom, milyen ember vált volna bennem, ha leszbikus nőként nem az Orbán rendszerben telik az egész eddigi felnőtt korom, ez egy május 16-a írás. Az egyetem elvégzésétől egészen mostanáig nem tudom, akkor is ott mozogná-e bennem az a folytonos és kimerítő éberség, amellyel a környezeti veszélyeket szülöm, a körültekintésem, a szavaimat, a viselkedésemet, a cselekedeteimet monitorozom, hogy ne legyek támadható, és az extra felkészültség, hogy örökké bizonyítsam, méltó vagyok a figyelemre. Később már be kellett látnom, hogy az, amiben élek, nem egy fejlődéstörténet. Nem fogjuk idővel meghaladni a homofóbiát és a transzfóbiát, mint múlt századi avit nézeteket majd később. Az elmúlt másfél évtizedben igyekeztem minden megtartott előadásomban, minden nyilatkozatomban, minden egyes szikemben és szakmai döntésemben hitelesen képviselni az általam értékeket. Erre pszichológia szakos tanárként, a budapest Fáj szervezőjeként és sajtószóvivőjeként, a Magyar LMBT szövetség projektvezetőjeként, a TASZ munkatársaként, majd 2018-tól kezdve újságíróként is, majd később. De elkövettem egy jelentős hibát, nagyon rosszul értelmeztem fel egy és ezzel annak a két közösségnek okoztam nehézséget, aki pedig a a legtöbbet jelentették és jelentik nekem. 2015-ig voltam a Budapest Pride szervezője, majd később a Budapest Pride-ot működtető szivárvány misszió alapítvány 2022 végén keresett fel azzal, hogy pénzügyi felügyelőbizottságot hoznak létre, amelyben felkérnek tagnak. Én ekkor már a viemennél. nél dolgoztam és úgy vállaltam el a felkérés, hogy nem szóltam a magazin vezetőségének. Majd később a hibát elkövettem, és hiába megsakszorozódni látszik. Majd később. Nem csak magánember vagyok, hanem a VMN főszerűsztője, és a VMN az, az, az, az hogy van magyarul? Woman, women, Igen, tudom, de... Ez... VMN, így. Így. Így. A WMN 10 éves története során soha nem kért és kapott sem állami, sem külföldi támogatás, így nem tud fogást találni rajta a hatalom, majd később. Ezért az eltakarítási törvénytervezet nyilvánosságra hozatalának napján a Szivárválymiszó Alapítványnál betöltött felügyelőbizottsági tagságomról lemondtam um, tehát ugye az van, hogy a kormány civilek és a sajtómunkatársak ellen indított Putyini mintárőződ hadjáratában a felügyelőbizottsági tagságom, ami jelentős támadási feleletet nyitna a személyem ellen így jön ez a mondat, hogy ezért az eltakarítási törvénytervezet tervezek nyilvánosságra hozta napján, a szivárvány, misszű alapítvány betöltött felügyelőbizottsági tagságomról lemondtam. Lehet-e fethetetlennek maradné, maradni egy olyan rendszerben, amely folyamatosan a sarkadban van a hatalom, és ahol szinte egyik napraban másra változó körülmények. Hogyan húzott ki magad, vagy maradsz egyáltalán tapon egy olyan országban, ahol ennyi minden le Oké, bugdácsolni, ha törekszünk arra, felálljunk, és másokat is felsegítsünk. Nem tudom, milyen ember lennék, hanem az Orbán rendszerben telik az egész felnőttkorom, de nekem és talán neked is ez jutott az éberség a körültekintés, az extra felkészültség nem tesz különösebben felszabadult, vagy boldog emberi, de bizonyos szempontból jó újságíróvá, jó szerkesztővé, igen, és ahonn figyelem, kihagy, ott bejönnek a a szólunk neki, párbeszédben vagyunk, összekapaszkodunk, és együtt keressük a megoldást. A VMR értékei pedig megalakulása óta tiszták mennyiben szól ez rólatok? Én még kérdeznék, hogy um, um, hol van -ho -hoz, kizárók? Vagy mi a kizáró, Mi, minek a kizáróka itt? Itt ugye arról van szó, ezél is idéztem ezt a mondatot. A kormány a civilek és sajtómunkások ellen indított, Putyini mintára üzött hadjáratában a felügyelőbizottsági tagság a jelentős támadási feledet nyitott a személyemel és a fülkesztői munkában keresztül közvetlenül a VM működése ellen is. De hogy oldalról, tehát újságíróként és civilként is? Igen. Tehát, hogy ő egy olyan érintett, aki... Ez egy olyan kockázat, amit nem együtt vállaltunk a magazinnal, hiszen nem tájékoztattam őket, és amit mivel a VMN vezetősége megerősített, abban hogy főszerkesztőként továbbra is számítanak rá, most minimalizálnunk kell a kollégáim hmm. és csapatok érdekében hmm. is. Hmm. Hmm. Hmm. Ezt nem merte fel a, a magyar sajtó a, nem tudom, 95%-a, hogy nem csak az újságokról van szó hanem civil szervezetekről is. De, hogy a tocsik ügyet említsem, amiben ugye arról volt szó, hogy az SZDSZ-nek sikerült a tocsik ügyet teljes mértékben magára húzni, mm. pedig az nem volt ilyen jelentős elnézés. Milanov is Domi mm. jól tette, hogy lemondott. Ebben nem vagyok biztos. Milanovis mi jól tette, vagy rosszul tette, hogy erről, erről a felügyelőbizottsági, vagy nem tudom milyen bizottsági tagságáról nem tájékoztatta a vm van Ez van akkora ez mulasztás, ami miatt egyébként ő joggal félti a vm amit egyébként csak úgy tud megmenteni, ha egyébként az LMBTQ közösségből nem válik ki, de ezt a tisztségét ezt nem vállalja tovább. Nincs ez túl gondolva? Szerintem egy picit túl egy van. picit szerintem is túl van, tehát hogy pont ez, erre, erre, ebbe az irányba mennék. És miközben én azt szajkózom az elmúlt néhány napban, hogy ugyan elhalasztották a törvényről való szavazást, de ezt senkit ne nyugtasson meg semmiben. Meg fogják szavazni a megfelelő formában. A, a megfelelő időben. Szerinte szeptemberben erre vissza fognak térni valóban? Vissza fognak. Hát, ez a történet, ez a rossz lelk is, <gül> röztül, és nem is az orbáról. Már mint ez? Uh -huh. Jó, ja, persze. Uh, tehát, hogy ő csinált egy mulasztást, vagy hát ejtett egy mulasztást. Uh, De mondjuk, egy ideális világban is uh, mulasztás lenne, uh, az, hogy nem szól egy ilyen tisztségről a szerkesztőségben? Igen. Tehát, hogy igen? Szerintem az mulatás, jogi értelemben mindenképpen az. A, és nyilván egy... A normális, Erről tájékoztatnia kellett volna. Ez, Igen. A, amikor az ember dolgozik, vagy munkát vállal valahol, akkor azt gondolom, hogy nem csak törvényi kötelessége, de hát igazából erkölcsi kötelessége is. Jogi vagy erkölcsi? Is-is. De az egyik az gazdasági kérdés, mert nem mindegy, hogy ki is Ha benne vagyok, utánat, abban a 27-ben, aki a tiszta pártnak a tagja, nekem erről tájékoztatni kell a munkadómat? Én tájékoztatnám. az hogy kell -e, ha munkaviszonyod van, én úgy tudom, hogy kell. A pártagságról tájékoztatni ja, a kell? A pártagságról? Arról nem. Akkor miről kell? A... Ezt én ezt kérdeztem. Igen, de a, a felügyelőbizottsági tagság az, az fizetésre jár. Hát és? az hát a pártakság meg nem jel De hogy a, a, akkor most az ilyen anyagi kérdés? Tehát hogyha de én pénztapok valamiért, akkor... a párthoz, ehhez. Nem, csak hát a, a, a fokkuszövel. Azt kérdeztem, hogy miről kell beszélni. Ja, mindenről nem kell beszélni. De a munka az egy gazdasági jogi viszony, aminek az adózási vannak szerintem erről beszélni kell. Ha más nem tudnak okosokat mondani a könyvelük. Szóval... Nem azt nézem, hogy kapott érte pénzt. Valószínűleg igen. Nem a... írja. Ha nem is, akkor is. Uh, Neked nem elsősorban anyagi uh, vonatkozások miatt. Uh, nem azért vállalt el. Tartja hibának ezt az egészet, meg nem azért vállalt el, hanem mert így. Nem tudom. Célpont lehet az ő szervezete, meg az ő, meg az ő újságja? Minek a célpontja? Egészen pontosan. Um, ez aznap történt, amikor nem értem. ki jött a törvénytervezet, ugye? Már igen, de figyelj, tudod, nem szabad idegesnek, mert azért nem érdekel, kurvára az egy jöndumák, mert az, hogy a szuverent és hivatalt egyszerűen elfogadod, hogy az ő nézeteit vagy elképzeléseiről beszélsz, Tudod, hogy mikor nem létezik a szóverányítási hibatal? Amikor azt mondom, hogy nincs is. Neked ebben lehet igazad van, de Milanovic-domi problémájában ez nem tartozik bele. De mert mérezi magát célpontnak? Azért, mert tagja egy olyan szervezetnek... Amit abban... kijelent, kitűztek célpontként. Igen. Hát erre mondom, hogy negligálni kell az egész kérdést. Hát... Alapvetően, <gül> <gül> Tibor barátunknak. A, a negligálásban, a, hogy de az meg akkor oda vezet, hogy hol van az elmúlt néhány napban, hétben Magyar Péter? Jó, oké. Okay. a Magyar Péter hiányolom. Szóval nem hiányolom, csak a metódusra hívom fel a, a fielmet. De a metódusban most hogyan a magyar, Péter? Úgy, hogy átvették a, a kommunikációs teret tőle. Ki? A Fidesz. A Fidesz. Hát, én azt látom, hogy drónok repülnek itt össze-vissza, tehát ez az egész, amit a hazai belpolitikát illeti, én úgy érzem, hogy nincs az a vaskópola, ami ezt kivédeni. N nincs. Záporoznak nincs. rám ezek nincs. az nincs. információk, mint drónok. T -t -t -t. Már egyébként rég meghaltam, de <gül> még mindig záporoznak rám, és a gőzöm nincs, hogy mit kezdjek az egészzel. Én sem tudom, egyelőre kapálom össze-vissza a dolgokat. Valószínűleg ez egy átgondolt stratégiai szűnyekbombázás amúgy, hogy minél több dolog beakad, minél többször, annál jobb és annál inkább tudják irányítani a közbeszédet. Uh, figyeljetek, igazából az van, hogy van egy nagyon gyenge, uh, lábokon álló uh, hatalom Magyarországon, uh, ami nem képes gazdaságilag rendben tartani az országot, uh, nem képes vasútvonalakat üzemeltetni, nem képes közfeladatokat ellátni. Ne, te Ez, téves, bocsánat, bocsánat, képes vasútvonalakat fenntartani ilyen felézeket. módon? Az oké. Okay. Az, kinek mi a mód? A, és hát mivel oldatok. ezeket nem tudja kezelni, ezért azok rúg bele, akikbe a legegyszerűbb és a legolcsóbb belerúgnak. Te teljesen rosszul látod. Amióta Lázár János a honvédelmi miniszter, aki felügyeli a Mávot is. A miért nem ezt szándék Itt ja, ez, ez, ez, ez, ez, ja. már teljes dezorganizáció okay. és dezinformáció van. Tehát az a honvédelmi miniszter, ez tartozik Eztem. a mávis. is. Hm? Csak eszembe jutott egy történet, azért gondolkodom. Szerintem most nem rosszabb a vasút állapota, mint korábban volt, csak éppen miután többet foglalkozunk vele, ennek következtében úgy tűnik, mintha rosszabb lenne az állapota. Beleértve, hogy azért Lázár János igazán nagy öngolt akkor, amikor felajánlotta, hogy bizonyos késések után a jegynek az x százalékát kifizetik, hiszen egyébként leszámítva, ha nem volt nála valami varázspálca, amit még gyerekkorában kapott valami jó tündértől, akkor sejthette, hogy ebből kegyetlen kalamajka lesz. Bocsánatot kérek, Mávról mindig nagyon sokat beszéltünk. Aztán egyszer csak jött Lázár János, és ő is nagyon sokat kezdett róla beszélni. Ez, eddig, ez nem volt eddig nagyon Te sokat beszéltünk. Beszélünk. A... Nem, azt mondtad, hogy nem volt szó a mávról. de a máv -ról mindig nem, én a... is szó volt. Nem, én, én azt az, mond... hogy van. rá, és valamit mondanak, nem. az nem volt. Én azt mondtam, hogy a MÁV nem rosszabb most nagy valószínűséggel, mint korábban volt, de miután többet beszélünk róla. Hát így, de... többet, többet beszélés de... miatta, azért mert van, pingpong de... van, jön vissza De az Abda. iráni válság, az nem azért van, mert sokat beszélünk róla. Hát nyilván nem azért van. És a vasúcs se nem hogy a nem, most az, és hogyha én üvöltene a bakás, attól se lenne jobb a helyzet a MAPnál. Nem, főleg, főleg úgy, hogy ha mondjuk belegondolunk, hogy egy darab mozdonynak a legyártása. Az minimum öt év, tehát, hogy szóval az nem olyan, mint az autó, meg nem olyan, mint a villamos, ami megvan egy-két év alatt a készül egy? 5 évig készül egy, évig készül egy, egy egész izé. Hát ez lehet, szóval, venni, lehet meg... venni készen is. Nyilván lehet venni készen használtan. Vannak jó példák, a BKB-nál ezt lehet tanulni. Vannak villamosok, amiket használtan más országok nagyvárosaiból vettünk meg. Lehet, de amúgy meg, ha rendelünk, a Siemens, az anyám kinya, nem tudom, őt kötöje tíz éves voltak. Azért milanovic helyében biztos nem megsertednék, hogy Lázár Járos így kiütötte a Kimitut székéből, és most helyet cserélt a kígyó művülő az illúzionistával. <síl> ők azt most tudják, hogy a tud hogy működött. A bakás még emlékezhet. Nehogy nem. De még azért emlékezhet. Hogy nem. A VMN ezt elvártam a milanovic Biztos, hogy Nem. Hát illetve nem tudjuk, mert nem látunk bele a, a szerkezőségi... Minden esetre, minden esetre Tehát, hogy főszerkesztőként. Az... Nem. Úgy marasztalták, hogy nem tudták. Tehát amikor megtudták, akkor nem tudjuk, hogy a VMN hogy reagált erre. Ja, akkor itt van egy logikai bukfett. Akkor végképp nem értem. De úgy miért kellett volna marasztani, ha nem tudták még? A, a VMN én nem tudom, nagy valószínűséggel, nagy való, itt valahol az írásnak a környékén értesült egy-két nap mínusz arról, amitről ez a nő ír. Itt most tulajdonképpen valaki ezzel a vallomásával alapvetően magáról mondott el valamit, és nem feltétlen a rendszerről. Hát tulajdonképpen igen, de azért a rendszerről is <gül> azt... Őt a ő... rendszer legyőzte. Hát igen. Azon, hogy elég gyorsan és elég könnyen, mint a, a béka kevezért. a katalint. Nekem az jutott az eszembe. Igen, és ez gyöngíti az állításainak az értékét. Így. Mert engem nem győzött le. Őt meg igen. Tehát nem igaz, hogy a rendszer mindenkit legyőz. Megfelelő legyőzötté kell válnod ahhoz, hogy a rendszer működjön. Ez így van. És még egy. Attól, mert megfelelő legyőzötté válsz, abból még egyáltalán nem következik, hogy megfelelő legyőzött maradsz. Ráadásul. Csak a halott Érszem? indián a jó. indián. Érszem. Ez van. A megfelelő legyőzött, az legyen halott. Ez így van. Igen. Igen. igen. Ha már az. Igen igen, igen, igen. Ha még nem az. Ha még nem az. Még. Jó. Jó. Mert ugye van egy kis tudata, akkor ki tudja, lehet, hogy mint egy kejfejjhancsi életre kell. Simán. Persze, persze, igen. Simán lehet. Azt mondom nektek, is most azért, az hogy ő maradt a főszerkesztő, de kilépett a, a felügyelő Bizottsági körben. Igen. Amiről ugye nem tudjuk, hogy ugye az a szervezet ezt hogy élte meg. Tehát ez egy rendes ennyi lehetett volna, mert itt az összes felet meg lehetett volna kérdezni egyenként. Biztos. Ez ugyanis nem egy, -egy személyes történet. A nyilván nem beleértve, hogy ott van még a bakács, ebben a kibabrált rövidnadrágjában, hogy meg lehetne kérdezni közben még ezt a Lánci Tamást, hogy ő egyébként csak így halkan. Ezt akarta -e? Mert hogy egyébként ez a szuveren védelmi <gül> hivatal, ez tulajdonképpen egy lófigy, nek nincs jelentősége. Ha ezt a mechanizmust ki tudja váltani, hogy Milanovic domi beadja az unalmast, akkor mindennyik mögött áll egy ilyen lánci, Tamás, és a csíder pillanatok alatt megkérdezi, hogy borotválkozzon-e, vagy sem? Levegye a sapkáját, csinálja -e fekvő támaszt." Hát igen, tulajdonképpen igen. Um, igen, hát ez a legborzalmas. Ez, tudod, hát, igaz? Az, igen. Persze. De ott vagyunk konkrétan, ahol a partszakod. Igazából az hogy ezért is van kitalálva az egész. Tehát, hogy uh, mm, és a uh, Szóval tényleg sok hülyeség volt ebben a, ebben a törvénytervezetben, szóval az, e, valójában nem az a probléma azzal a törvényjel, hogy, hogy mit szeretne elérni. Azzal nincsen baj. Amikor Hudgergei elsőként a magyar sajtóból felkiáltott örömében, hogy visszamondták ezt a törvényt, vagy a törvénytervezetet, akkor, akkor sem azt mondta, hogy a, az elvvel van baj, hogy nem pontosan van megfogalmazva. Nem. Tehát, hogy... Nem, ugyan, ez ez akkor Hudgergei-nél fellépett a kognitív diszonancia. Konkrétan. Persze, hogy fellépett, de hogy ez az egész az. Tehát, hogy Hirtel azt kérdezte, mit keresek én itt a is rácok érén? Nem, és az nem is... Keres... a szuverenitás védelmi hivatalba. Persze, Ott az én helyem. Persze. persze. Ezért mondom, meg fogják szavazni. A... Világkafkájé egyesültek, De ez a szuverenitás védelmi hivat, neki lehet írni. Világ Világkafkái egyesültek. Egyelőre, igen, amíg nem szavazzák meg. Aki ezt kitalálta. Hát, ez csodálatos. Más dolgokra is képes aki ezt kitalálta, az tudja kívülről a, a nagyímre temetésén elmondott beszédét. Ez van. Nem, a a egy, az egy a ilyen jungba öltött Freud kívülről. kisméreivel. méreivel. Ennyire nem voltak gonoszak. Június 28-án a fővárosi önkormányzat a deredem, deredem, deredem, deredem a szovjet csapatok kivonulása emlékezve is szabadságünnepet tart a város. Az idei budapesti szabadságünnep a budapesti büszkeség címet kapta. Megrendezi a Budapest rendezvényt önkormányzati rendezvény, amely a szabadságért és a jogi gyűlőségért áll ki. Ezzel, mint egy karácsonyi Gergely fogta magát, vette egy ollót és átvágta a szuverenitás védelmi hivatal csomóját. És akkor én, aztán majd igyekszem moderálni magamat, jön a kormányzati tájkoztatási központ. Én egyébként azt sem tudom, hogy ez micsoda. Tehát, hogy mi ez? Tudom, hogy mi ez az MTI, meg tudom, hogy volt egy népszabadság. De van egy kormányzati tájékoztatási központ, az következőt mondta. A kormány megdöbbentőnek tartja, hogy a fővárosnak van pénze a Pride-ra, de nincs pénze a BKV-ra. Jobb lenne a főpolgármester a Pride helyett a BKV-val foglalkozna. Nem most gyerekek! Ide Orbán Viktor, de ez ide! Én eddig azt hittem, hogy a Pride-dal az a probléma, hogy a gyerekeinket kára megrontsák. Annyira megrontsák, hogy ott vannak ilyen színeshajú férfiak bugyiban és melltartóban, hogy azok a gyerekek teljesen összezavarodnak a nem identitásukat illetően, és másnap át akarják magukat. Én eddig ezt hittem. És ezért azt gondoltam, hogy nem is szabad Pride-ot csinálni, sőt, a de most, hogy kiderül, hogy valójában a Pride-dal az a probléma, hogy azt a pénzt, amit a főváros a Pride-ra költ, azt a BKV-ra költhetné, már pedig ahogy elképzelem, egy ilyen esemény azért olyan nagyon sokban nem kell, és mint minden héten beszélek kis abrussal, a BKV-nak az adóság állományáról, meg ugye a fenntartásáról vannak elképzelései most hirtelen megszűntek a bugyiban lévő férfiak, akik miatt a gyerek átoperáltatja magát, és az szintén szint tiszta financiális kérdésé vált, ami egyébként számúra nagyon szimpatikus. Hiszen valójában csak mindent a pénz mozgat, és a szexnek, hogy átoperáljuk magukat, az lófügy. Itt most a tájékoztatási központ egész egyszer Orbán Viktor levet köztette. itt a szegény előtte messzelenül, a király, messzelen. még meg de nem az a gond hogy ezek erköstelenek. Amit megállapítottak, külön úgy, hogy elmentek Bécsbe. Na hát ez is, hogy elmennek Bécsbe, ide nem mennek el, ott megnézik az állatkertet, majd itt azt mondják, itt nem lesz panda. <gül> Megnéztük az osztrák pandát. <gül> itt nem lesz panda. Itt, abból itt nem esnek a magyarok. Nem lesz panda. De ez egy pénzügyi kérdés. Pedig, Gyerekek, de ne, ne, ne. Pedig. Sajnos nem tudom pontosan idézni, pedig azt úgy kéne de amikor a szalszparban elmondják a csubakka trükköt, ennek ez a lényege. Persze. Tehát, ö, hát követed a gondolatmenetet, és amikor eljutottál oda, hogy a gyerekeket nem szabad Igen? színesre megfenni, Igen, akkor? akkor azt mondom, pénzügyi kérdés! És kézzel, olyan zajt, zavart okoz a felfogásban, ez hívja a szalszpar csubakka trükknek, hogy ennek a zavarnak az elérése a, a cél, nem, nem, nem az, amit így végig követtünk. De azt mondanám, hogy ez, ez, ez jól csinálták. hát végig ez ment, végig ez ment. A gulyás azt mondta a kormányinfón, hogy nincsen betiltva a Pride. Igen. Délután Lázár János azt mondta a lázárinfón hogy be van tiltva a Pride. Igen. A... És a vonatok is azért járnak, mert be van tiltva a Pride. Másnap Orbán Viktor légy. alá kommenteli a nem tudom hova, hogy be van tiltva a Pride. Uh, erre most jön karácsony, és azt mondja, hogy ho, ez önkormányzati rendezvény, és akkor az, ezzel, ezzel keresztül húzta. Elintézte? Kész, így, így, így. Hogy igen. akkor onnantól nem sérülnek a gyerekek? De hogy dehogy ez, dehogy törvényileg is ez így, oké? Okay. Tehát, hogy ezt így találták ki, hogyha ha egy polgármester azt mondja, hogy jó, akkor én tartok Pride-ot, akkor ő tarthat Pride-ot. Nem. vagy, az vagy nem hogy? Pride, az, az egy önkormányzati rendezvény. Ja, értem. Ez langos sütés. Lángos lángfutás. Lesz vasútés és. Értem, értem. Lesz vasút és és, és mi van akkor, a ha rendőri felvonulásnak nevezem? Vagy mi van akkor, ha óvodások Mele meleg, felvonulásnak Melegre. Sőt, ráadásul nyáron melegben a Duna parton. Akkor mi van? <suk> ez nyugi. <Érne>? Nem, nem. <suk> nem. Persze vagy. Mert ez a lényeg. Hát, hogy én tudom. Hát, <suk> Jó, Egész az nagyjából úgy tudom elképzelni, hogy az ember összeönti, nem tudom, mit szoktak összeönteni, nem aztán szétválogatnak. A kárkát a csomóval. biztos, hát, nem, nem, nem. Mindegy a dolgok, tehát, hogy, hogy lenn, bíziste lenne hozzá kedvem. bár Bár nem. Bármennyire is unalmas szétszedni ezeket a dolgokat, mert itt valójában semmi más nem történik, mint ipari méretben üzni azt, hogy az emberek zavarba jöjjenek a hétköznapi életük leghétköznapi dolgával kapcsolatban, és végeredményben mindenki azt mondja, hogy ő ebben az egészen nem foglalkozik, főszáll a hatos villamosra, kiszik egy pálinkát, a nők vesztek egy bikinit, és osztjóna. Az a legjobb, az a leg... nézzétek meg a szereposztást. Úgy van, a rendszerben elhelyezve a a kommunikáció indítója és az arra adott válasz, hogy sosem egy szinten, sosem egymással egy feladatban lévő, egy szervezeti rendszerben lévő fidesesek anyázzák egymást úgy, hogy az nem visszapattan hozzá, hanem egy harmadik szereplőhöz, tehát amikor navracsics neki Lázárnak, akkor Lázár nem Navracsitot fogja leveszni, hanem Mészárost. Mészáros, amikor beszól, akkor, tehát hogy ennek egyébként ezt is ezt a bakásnak ajánlom. De tulajdonképpen elkezdhetnénk írni, vagy egy filmet csinálni. Tehát megtalálja Kaufman Balázs, ugye rendszeresen különböző embereket, különböző helyeken megtalál. Ugye ott áll, ahol egyébként ez a harcosok lubja üzemel, Orbán Viktor nem áll vele szóba, meg neki vannak testvér, testvérei. <gül> Testvére Szegény Menszer az ugye egyedül megy a hivatal kodájához, és közben lehetőt kérdésekkel abuzálni. És akkor a Kaufmann szegény abuzálja a szegény Menszert, aki azt mondja, hogy ő világ életében rendelkezésre állt a 444-nek, de. Saját táp kell, hogy És most, most, most jön a Pion. Most jön. Hát nem ez, amit te mondtál. Ez csubakka, vagy ja, joda, vagy teljesen mindegy. Neki arra van szüksége, hogy keressék meg a parlamentben, ahol egyébként az ő is felveszi azt, amit felvesz a 444. És akkor én azt mondom, hogy mi van? Hogy tessék, hogy ezt valaki magyarázza már meg nekem. Hogy nem akarásnak... Komolyan mondom, Fidesz a vége, de azt nem tudom, hogy nem akarásnak egyébként nem tiszapárt lesz -e a vége. De itt valami olyan kollektív nem van, hogy én azt se értem, hogy tényleg mindig elmondja a karácsony, hogy milyen érdekes, hogy jön a villamos. Én tényleg most már lassan nem értem, hogy miért jön a villamos. Azaz, tehát itt tulajdonképpen van egy nép, amely valószínűleg eljutott a bakácsi. Entrópiáig ez, ez Nem, ez, ez egy tudatállapot, hogy az egészet lesz a harja. Mert hogy nincs vele, mit kezd. Beül a troliba, és vezeti. Igen, az van, hogy nem lehet valamit, tehát vagy És ordít a volvossal, aki elé áll. Igen. Azt lehet. A maximum nem hallott, de hogy. Egolyt megértés. Tényleg az van, hogy bizonyos szempontból muszáj felülemelkedni ezen a dolgon, mert olyan óriási. Ez nem biztos felülemelkedés, ez lehet, hogy alábukás. Ez, ez maga Antal József. Lebukik, kibekkeli. Nem, lebek. Kibekkeri. Szóval, hogy igen, az van, hogy um, ezt effektíve kikebekkelni. Van meg. Fejbevágják az apádat, és akkor megírod, hogy ő sátánista. Meg se látogatod a kórházba, ezt már nem is tudom, hogy kiírta meg. É, nem én voltam. <laughs> Hogy nekem ez miért kell olvasnom? Hogy nem tudom, kicsajnáljak jobban az apát, vagy a fiút, vagy magamat, hogy tényleg, hogy kollektív szégyen szégyenérzetem. Szé a Ken András vagy a völgyi, mondt, én kérek bocsánatot. Mondjuk a kennek van is miért föláll mindig a jardán parkolni? Amúgy. És az újságok ezt, ugye a heti válasz kezdte ezt adnak idején. Ő, ők szólaltatták meg őket először párosával. Ott szabadult el a szellem. Valamit csidervosvel mondja? Mondhat olyan olyasmit, aminek semmi köze nincs a és csak valami javítsd a szöveg arányt. Nekem tetszett, ha már itt ilyen pénzügyi kérdés lett csinálva a, a Büszkeségből, vagy pride vagy itt a BKV is, BKV is a képbe, Hogyha egy ilyen Budai-Pesti fonódon így végig, végig uh, körbe színes emberek felülnének a villamosra, uh, uh, egy csomó pénzt, tehát mindenki kapna egy ö, kedvezményes havi vármegyebérletet, és szépen be lenne járva az egész Budapest, és színes lenne, zenés lenne, csinnadattás lenne, Jeszenszky nem, nem ő így érne, ez így szinte biztos. De Nekem ezt akkor a jeszenszki? Belefér, csak én, én akkor kiúzom a 220-at. Tehát, hogyha 2.30-et. Nekem mindegy. Nem, ő, ne így érezzem. Ízlés, ízlésről nem vitázunk, pedig csak arról van értelme egyébként vitázni. egy DJ-s Magyarországon, vagy bármelyik DJ, aki elhatárolódott ettől a fickótól? Csomó DJ volt, aki elhatárolódott. Hát ezt éppen egy ha, tilos Erdély munkatársnak mondja. Te? Hát, nem szerintem, de hát vagy lehet, hogy már nem az, de hát Erdély Zsolt nem szerette pont egy, Persze, pont egy nem, tílósós, nem mondjam, mondom, hogy hivatalosan mondjam, mert hivatalosan jól, el, ne, hivatalosan hát elt, akkor én nem láttam hogy híveket. Hivatal, hát hivatalos DJ van olyan? Nem az, hogy DJ. DJ, de nem tud elhatárolódni, tehát hogy jó. Ja jó, hogy nem tud. Aha. Már hogy? Má, hogy? Tehát, hogy Most -e a bakács lehet, amiatt nem fog elmenni semmilyen helyre, ahol DJ van, mert hogy olyan amorálisak a magyar DJ-k, ha egyébként még a jeszenszgi a főnökük, hogy nem adta ki egy közleményt, amiben elítélik, a, amiben, amiben megértették, hogy elmentek Bécsbe, látták, hogy mennek a dolgok, és most Pesten is elítélik. Ezt, ezt érted? Nem érted, amit mondom? Hát, hát, hát nek nem egy ilyen kötelező tagságú kamara jöván, volt ez a dicsérettség, remélem. Miért mentek el Bécsbe? Ez számomra is nagyon. Én olyan szomorú nőt nem láttam, mint azon a képen, soha életemben. Melyik? A Király Aleksztrán, vagy áll fehér így szomorúan. A Pride meg megy mellette. <gül> a boldogság menetet, tehát, hogy. <gül> hát köztük szólva neki azért nem sok mindenre van biskének oka lenni, vagy hogy hát, mondják. Ezt örülni, majd ha szépen. örülni nem is, ha örülni nem is, azért itt van szokott mosolyogni a... azon is, amit nem kéne. Na de hogy. Tán, a, a, az, az nem gondol, az dolgok, a kultippák, nem a mosolyogodó. Szélkirályi Alexandra kiről azt gondolom, hogy ki van a négy kereke. De közben mégis azt gondolom, hogy aki berakja a munkatársát a csomagtartóba, kimegy Bécsben megnézni azt a koalát, amit Pesten nem akar, mert a koala az egy bűnös állat. Tehát, hogy valakivel ezt meg lehessen csinálni sorozatban. És még az egész csak ott kezdődött, hogy a határon valami a szó zenével csönt, csönt, csönt, csönt, csön csön, csön, csön, szépen beszél. Bocsánat. Végig úgy beszéltem, hogy ne lehessen. Istenőri, nem akarom én őt a, a... Tudod sem miért el nem nem az el a szent királyi Hogy miért ne ítéld el a szent királyi Alexandrát? Mit érted? Mondom. Sajnos ezt mások is hallani fogják, mert ez úgy... South Park? Nem. Mondom, hogy majd mit találtam megoldásként. Nagyon remélem, hogy akinek mondom, az nem hallja. De borzalmas dolog történt. Tudjátok, milyen katolikusok hiszünk a pünkös szellembe, meg a, ebbe, a, ebbe az egészbe. Szent szellembe. Tudom. És el de aznap a nővérem belépett a harcosok klubjába. Hm. És elmondta, hogy nem ő írta a szöveget, hogy az ukránok és stb. stb. Nekem most mi, mi a is? megoldásom? Mert vagy azt csinálja, a jeszi, hogy a nővérem a sátán szolgálja, hogy bezárom az ajtót, nem megyek át többet ebédelni, hozzá nem kommunikálok, és megpróbálok úgy meghalni, hogy nem haragszom majd rá. Pünkös napján, érted, te katolikus vagy, nem? Értem, persze. Tehát akkor, mm. akkor árulta el magát az Istent, amikor Pazik, ott a felvétel harcosok. A nővérem a harcosok. Érted most, ítéljem el Alexandrát, aki a csomagtartó, a le a kollégád. Azt nem láttuk, csak ott van. De mondom azt, hogy ez semmi ahhoz képest. Mert Alexandról szerintem a férjének meg a pénzbe hisz, vagy nem tudom, nem ismerem a személyiség. Meg a fínezbe. Azt mondjátok meg nekem, hogy tulajdonképpen mi akadályozza meg azt. Egy nép röhögje ki ezt az egészet. Az egy másik kérdés, hogy tulajdonképpen eljutottunk a kollektív kiröhögésig, tehát gyakorlatilag nincs olyan közszereplő, akin az ember ne tudná magát halálra röhögni, és azért ez egy rossz dolog, mert ugye legalább egy lenne, aki erősíti a szabályt, de mi akadályoz meg bennünket? Tehát mitől lesz ez az egész olyan súlyos, izzadságszagú, és olyan, mintha betonbe öntötték volna a lábunkat, és aztán fogták volna magukat jó emberek is bedobtak volna bennünket a Dunában, benn. kicsit több víz van. Sajnálom, de ennek az alapjait valójában mi teremtettük meg? Hát, uh, van egy közös pont. A, a, ezek a magyarok. Nem is ezek a magyarok. A... Tehát majdnem egy kocsmába összeverekedtem egy másik magyarral arra vonatkozóan, hogy mi a magyar. Akkor ő nem volt magyar. Én mondtam azt, hogy én nem vagyok magyar, és utálom a magyarokat, hanem labanc vagyok, te nem vagy hogy a összezavarjam ez a, a, a baj, fejét. Ez a baj. Ez a El a kell baj. olvasni, őrki a... Istvának az a magyarni. <Sz> jó, jó, nem ugrott be Igaz, nem, az, azért nem tudunk nevetni ezen, mert minden szempontból rokonaink, testvéreink érintetteink vesznek részt ebbe a buliba tehát ö, ö. azt mondta Magyar Péter tavaly akkor beszélt ott etten, akkor megkérdezte <Sz> még a Magyar Narancs ott lesz -e a Pride-on én nem leszek ott, mert nem tartom előremutatónak nem szándékosan a Pride-ról jutott eszembe, de az egyházak ügyében is azt gondolom, a rengeteg támogatás, az állam és egyház szétválasztásának hiánya nem tesz jót az egyházaknak sem. Ugyanúgy nem használ az LMBTQ embereknek, ha megjelenik a politika, de több mint nyugodtan lehet Pride, csak ne várja senki, hogy mindenki ott legyen. Ebben az a policém, hogy mindenki azt csinál és úgy él, ahogy szeretne, egészen addig, amíg mások szabadságjogát ezzel nem korlátozza. De a legjobb mondat ez, én nem leszek ott, mert nem tartom előrögtatónak. Ha tényleg mondott egy ilyen mondatot, hát! Én nem is tudom mi az, hogy előre nekem, nekem ez, ez egy prayedha. ilyen szovjet mondat. Előre mutató, igen igen, igen, igen. Nem példa mutató, hanem előre mutató, igen. Előre. Azt Há, nem tudjuk még, hogy elől mi van. <gánod> <d strangers> <Hasnálý> a <esta? gánod> Az a 120% 000 000 az végül is csak 72. De... És van nektek még egy idézettem, ugye a legutóbb a rendőrség aztán kicserezte a kurriát. és Megérte azt, hogy miért tiltották be megért. Most hát ugye nem ja, tudjuk, hogy mit fog mondani arra, hogy most ez önkormányzati rendezvény lett. Azt mondta, a gyülekezési hatóság a melléket, a csatolt képekből. Hát, ezt, gyerekek. hát ja, ez gyerekek! Ja, az nagyon vicces. Ez. Oh, Visszamegyünk Szent Királyi Alexandra. De hát ráadásul pornográf képekről beszélt. Hát, hogy az van, hogy a, a magyar... A direkt megnéztem a... a... Mondhatom? Persze. Mondjuk. Így. Egyébként a Fidesz.hu-nak ennél joga reklámnak elképzelmése De itt, itt, itt, nagyon szomor, itt nagyon szomorú lehet. Hogy... lehet nem olyan szó. Kilátogattunk a Bécsi Pride-ra. Tunk. Ki? Nem tudjuk. Mi megnézzük pontosan, mit is akarnak a gyerekek elé vinni Budapest utcáin. Először is kérdezem tőletek, hogy hol van az előír, hogy ami Bécsben van, az lesz nálunk is. Tehát, hogy ezt ez, ez honnan gondolják? Ezt Lázár János óta tudjuk. Bécsben például a Stefáns Kirchert, nálunk meg átyás templom van, ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz, de mindig azt szerettük volna, hogy az legyen itt, mint ami ott van. De ott mindig 30 éve korábban van az. De, de hát, hát ezt mit csináljak? 20, 20. Tehát, na, jó, ezt? tehát kirátogattak, hogy megnézték azt, amit nem akarnak itt, de ott megnézték, tehát jól megnézték. Így van. Mintha valaki elmenne nyilvános házba. nem jó, nem, Bocsat, semmi, nem. Amit ott láttunk, az annyira brutális volt, hogy a képeket csak a Fidesz-Budapest oldalán tudjuk megosztani, ahol csak 18 éve felülek láthatják link kommenten. Hogy ugyanezt a saját oldalán miért nem tudta megoldani, azt nem tudom. De ráadásul nem is volt 18-es karik mögé bújtatva, mert nem volt szemérem sérti a dolog. A Fidesz-Budapest itt van csak 18 éven felügyeknek. Megnéztük a Bécsi Prádot, hogy lássuk pontosan, mit a szöveg az ugyanaz. A képek magukért beszélnek. Felnőtt emberek szexuális parádiának gyerekek előtt a nyílt utcán semmi keresni valója. A gyermekek jogai az első. A Budapest fráj szemre, nem értenek egyet a gyerekvédelemmel. Milyen dolog ez? Mi magyarok nem kérünk a csenderpropagandából propagandából. Vélelmény nyilványítás. Igen, gyülekezési Igen, Pride parádé nem. Tehát a saját oldalán nem, de a Fidesz-Budapest oldalán igen. És akkor jön a rendőrség, amely azt mondja, hogy egyértelmű okörjöti bizonyítéként támasztják el a jelenet sorok, a gyülekezi hatóság azon álláspontját, amely a képeken szereplő cselekmény sorok a jelek hatásjogi környezetben megvalósítanák. A deredem-deredem tilalom azon kógen rendelkezéseit, amelyek a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, valamint a homoszexualitás népszerűsíti, jeleníti meg, kitételt illetik. Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor fog egy óvodás közében először felrobbanni. Igránát. Reméljük soha. Hát én is ebben bízom, hogy soha, de egyelőre sok a katonák járnak be az óvodába Nem ad bizakodásokba. Egy unikornis nem nagyon tud a nekik hogy nem létezik. Vagy? De létezik, csak máshogy. Elkezdi valaki a történetét a saját Facebook oldalán, és a Budapest, Fidesz-Budapest oldál fejezi be, figyelj, ez nem csúbak, Tehát én azt tudom neked mondani, hogy aki ezt kitalálja, az tulajdonképpen ezzel a fára, ahogy otthon mondták, ezzel a hihetetlen energiával akár valami jót is csinálhatna. Nagyon optimista vagy. Igen, igen. Ezért nem nem, nem tehát tehát tehetségtelen tehát. az, aki ezt kitalálja. De csorozatosan hülyeségeit kitalálni, nagyon nem, nagy igen. Kitalál ez nem, nem, nem hülyeség. Ez egyébként itt, itt, látszólag teljes pusztulság. Igen, ebben Igazából. van. most rajta kívül van még egy né? ember, aki a Szentkirályi oldala után csak ezért elolvasta a Fidesz Budapest. Azt hiszem, mi vagyok az egyedüli hülye. Oké, okay, most a Fidesz budapest oldal. Nem, aki egyik, egyik miatt elolvasta a másikat, ami így átirányított engem. Így persze, mutatom, hogy így. Hogy megnézik, persze, hogy megnézték a képeket. Az, hogy nem iszték volna maga <gül> A bécsi képek azok olyanok, amiket itt nem láthatott a pride -on? Nem, egyáltalán nem olyanok. Meg már az egész, tehát hogy igazából az van, hogy egy tíz évvel ezelőtti állapotnak a, a visszaidézése van a, a, a kormányzat fejében, hogy azt a, azt, a, azt a felvonulást, a régi felvonulást kárhoztatják ők. Amikor tényleg nagyon sok minden az egyházgyalázástól kezdve az anyámkényegy mindement be is fejeződött annak rendje és módja szerint. Tehát, hogy az van hogy az emberek egymás között ezt ügyesen elintézték. Van, akit zavar, hogyha meztelenül a ruhában, vagy nem tudom, és ő is felvonul közben, és meg tudták beszélni. A következő évben én kimentem piros-fehér-zöld zászlóban, soha életemben nem kaptam annyi szeretetet, mint a, mint a felvonuláson. A, nagyon vicces volt, mert mikor megmentem ki, akkor a kapuknál zavarban voltak a, a kintiek, hogy most mi van. Úgyhogy nagyon szettem. De hogy, hogy elintézte magától a, a helyzetet a, a tömeg... amit amit mondasz, a másről pedig elintézte úgy, hogy jól összeverekedtek. Kik? Hát a, a, a jobboldali ellenállók... Ugyan már, hát voltak ezt, ott öten. Én ezt értem, de ezt, de ezt, így, ezt le lehetett rendezni, most ezt is kiúzta a Fidesz a kezükből. Ja, persze, ki hát most már mehet mindenki a Fradi Újpestre. De minek? Hát mert ott lehet prajdozni. Meg lehet fekete Ne haragudjál, de meg kell, mi lesz a nővéreddel? Ez nem vicces. Ezt tudom. Hát, e... ha voltál olyan szíves, és beavadtál minket, mondd meg, pünkös, viszonylag már messze van, azóta mi történt? Hát ha pozitíválok a kérdéshez, egyrészt meg kell bocsátanom neki, és Bizakodnom kell abban, hogy a benne lévő istenkép olyan erős, hogy vezeklés és szenvedés után valahogy mégis az Isten fogja választani, és nem Orbán Viktort. hogy ebben. Uh, hát van. nem tudok más tenni a De van is alapja, Meg van is alapja, mert az ember tud változni, van, Igen, jó, jó. Van, Csak van közel ismerési, nekem nem aki, az a bajom, hanem a hogy... A még... tehát a felvidéki magyarok szlovákhozásától jutott el a, a beismerésig, szóval el lehet jutni. Még jó, azt mondom, el, el Nem az a bajom, hanem ő még nem is tudja, hogy a, a lefelé menő lépcső milyen hosszú. Meg azt se tudja, hogy lefelé megy, de... Hát, az nem biztos, mert azért ez már azt mondanám, hogy nem tudatlanság kérdése, de amikor... A... Találkoztatok az út? Nem mondom, befejezni. arra vagyok kíváncsi, mikor veszi észre. Szerintem el fog telni egy-két év. <gül> Van-e annyi pénz, Csider, hogy belépje a harcosok klubjába? Az egészet kiröhögöd, de azt mondod, hogyha ebben lehet egyébként kapcsolati hálót építeni, és ebből az adódik, hogy... Meddig akkor... kell bemaradni, mert ha holnap estig csak, akkor, Nem, akkor már. van. 2026 májusaig. Hmm. Nem hiszem, hogy volna az a pénz. Igen, szerintem rossz embernek tetted fel a kérdést. Hogy érted ezt? Most nem is tudom. Nem is tudom. Hogy van-e az a pénz, amiért elárulom? A... Nem, nincs. Mit árulsz el? Lelkismeretemet, önmagamat, ízlésemet, Isten, Tehát, rengeteg példát tudok mondani. A, az értelmet, a jó és a rossz közötti választás. Értelmet rengeteg. nem árulod el a szó hétköznapi értelmében, Többször is naponta Micsodát? az értelmet. Nem, nem mert, mert, mert például a kokáért rendkívüli harcot folytatok arra vonatkozólag, hogy egyik oldalnak se higgyek. Tehát azért az egyrészt, amikor a lölőt lekérdezi a Kaufmann vagy nevű barátunk, egyrészt, hogy zseniális, ezért gondolom nem gyalog, másrészt, hogy egyes. Újságíróként, én újságíró iskolában tanítottam, tanítottam, ha, figyelj, ez ugyanolyan propaganda. Az. Jó, de hát ez azért egyes. De megnézzük. Értelme. Nem marad más nekem, mint hogy itt értelmiség. De itt tényleg az egy gázszerelőt, hogy a gazdag emberek? Nem, és akkor azt mondja a gázszerelő, hogy ne remegjen a keze. Jó, mert ő is már olyan, mint a Kaufman. Nem. Nem, ott valami történt, amiben ő azt gondolta, hogy nem tudta, hogy a azt mondta, hogy aki felülkerekedik, alul marad, ami egyébként nem igaz, de ott ő hirtelen meglátta a lehetőséget. Igen, igen. igen de Annál kétségbejtők, mint amikor a Kaufmann vagy bárki más, valakinek a hátának intéz kérdéseket. Mert amikor a Szabó tündét üldözték, amikor ugye a Halász János kiegészítése volt, és szegény nagyon hosszan kellett, hogy kimenjen a parlamentből, és a végén mondott egy olyan orbitális baromságot, amit hát amit nincs ember, aki megbocsájt neki, akkor azt mondom, hogy hát talán volt értelme, de ez a mit kérdez engem a templomból jövök, szóval ez tényleg, hogy az egész életünk olyan, mint egy mém. Tehát, hogy, azabban, hogy az a baj, hogy a South Park, amit én egyébként nem nézek, de tudom, hogy mi az, az lett a valóság. Igen, Tehát, hogy a South Parkot már rég le kéne cserélni valamivel, mert hogy a South Park itt megy a Szent István kőruton, meg a Szent István parkban. Igen, és igazából az van, hogy mi teremtettük a South és mi teremtettük Szent Királyi Alexandrát a így, így. csomagtartóba Igen. zárt uh, rogánalkalatot. De mi, mi kell ahhoz, hogy valakit leüntet, leüntöd egy vödör vízzel, és egyszer csak így csinálja, hogy hát egy úgy víz. van ebből fölébredés. De ő nincsen. Nem. Nem. Godó, Godó nem jön meg. Igen. Az van, sajnálom. Nem, van. nem, van, van. Ja, most, nem, nem, nem, te az te van, hogy nem, szeretnéd, Igen. szeretnéd, Igen. hogy legyen, de nem van, csak elmúlj. Tehát, hogy... Uh, Ezzel nagy oroszat tetté velem. Sajnán. Volt az, Szóltam azon mondok, hogy én nagyon szeretem az oroszokat, hogy nem tartom reménytelennek az orosz helyzetet, mondok egy példát, ne Elolvastam. Elolvastad? Ja. Jó. Magyarországon nincs naválni. Nincsen, de ezt már beszéltük. Hogy Jó, de nincsen. olyan szinten nincsen, nincsen. hogy... Uh, nincsen. Jó, de itt még mindig, tehát, hogy az még az van, hogy itt még mindig nem ölnek embereket. Tehát, hogy uh, az egy fontos határ. Uh, igen, fontos határ. Nagyon fontos. Szerintem... Határ. Egy év. Nem merek tippelni. Én merek. Bomba mikor jön? Az elcsalt választások után kezdődik a polgárháború, megbiztos vagyok 26-tól, és lehet, hogy tévedek, de ha nem tévedek, kérek egy üveg kólát. Ez a négy éves polgárháború lesz. Mondom, tegnap megyek a moszkva téren, majdnem el akart venni egy öreg ember. Mert? Mert jött felé, én meg megálltam, mert láttam, hogy nekem jön, és nem tudtam jobbra lelépni, mert ott a buszok jártak, és akkor nagyon csúnyán beszélt velem, ugye itt nem beszélünk, nem. és fölemelte a két kezét, és tudod, én azért most meg gondoltam védekezésre, hogy azon a lorba vágom, mert láttam, hogy öreg és össze-vissza kalimpál, de aztán rájöttem, hogy inkább azt neki, hogy fideszes köcsög. És akkor elment. De hogy <gül> ezt majd... átéltem a Moszkva téren, értitek, uh -huh. tehát a, a, a harcmező már ki van építve. Ki, persze, ki van építve. Én még emlékszem arra, amikor ezeket az embereket, őket, akik nem feltétlen személyüket tekintve ugyanazok, mint most, a régi Kejfejancsi hatására, a négy szemközti beszélgetésben, egy hideg, egy vödör hideg vízzel a szó képletes értelmében, lásd még a bakácsnak a nővére, akit még az se biztos, hogy régen nem hívtam volna föl. Én tényleg annyira hittem a szó erejébe, meg annyira hittem, hogy nincs nálam a bölcsek köve, de hogy mindent meg lehet beszélni. És azért ez nagyon hosszú ideig működött. Oké, okay, nagyon sok csalódás volt, nagyon sokszor pofárástem, de az egész létezésem arról szólt. Hát ennek vége. Ennek soha sincsem. <gül> ez nem lehet, hogy vége legyen. <gül> Akkor így mondtad. Az nem lehet. lehet. Bár Hamlet azt mondja, szó, szó, szó. Mi az, amit olvasok? Az lesz az érdekes, hogy valamilyen irányba fejlődnie kell, ez, ez, igen, de hogy mi lesz az az irány, azt nem látom, Világháború. Drónok. Hát igen, egyiket sajnos benne van. Én csak a fiaim miatt tagódok, mert engem már nem érdekes. Azt mondtam a filmnek, hogy először lapulsz, utána futsz. Atomtudósok és tábornokok. Először mi? A... Először lapulsz. Katonák Egy, mondják ezt. ezt. mondom, hogy tábornokok és atomtudósok ne legyetek. És ne legyetek francia zsúdósok se, akit ennek majdnem megfulladt, mert egy ilyen szépbe megfojtásban volt része, ja, és ja, ja. Aztán azóta se tudom, hogy hogy van. Nem is hallottam még ilyen zsúdóban. És ugye minden szabályos így. volt, Igen. csak éppen nem tért magához. Apukám annak ideje azt mondta, hogy ilyen sport nincs. Ahol ilyesmit mit lehet idézni, azt meg kell szüntetni. Hát sajnos ez bármelyik sportban előfordulva. Hát akkor az apukám azt is megszüntette volna. De miért? meg elfogadom meg. Végül is a gladiátor is egy sportoló. <síns> <síns> Sehó se látsz ki utat, Nincs egy jó lámpad. Van, csak az elemi jelzik belőle. Tehát kiváló elemeim vannak. Merre? Merre szeretnéd, hogy János? Hát nekem a klasszikus vicc jut az eszembe, hogy mondja valaki. Bécsfelé Bécs felé Nem, amikor azt mondja, hogy ha kinéznek a jobb oldalon, akkor látják, hogy a gép szállja lángokban áll. Kinéznek a bal oldalon, akkor látják, hogy a gép bal szállja lángokban áll. Ha ott az első ablakon, a folyosón kinéznek, akkor ott látnak egy szigetet, én onnan beszélek. <sítható> <sínt> <sínt> <sínt> de, <sínt> és mindez, mindez belül Orbán Viktor nézi, és közlik vele, hogy ez még csak borsod. De, ez még csak borsod, de nem is ukrajna. Igen. Enttöm, nagyon nagy derűvel figyelni a jövőt, és hogyha a drón jön, akkor... Mi van? Akkor mit csinálsz? Hát akkor elkezdem apámat tárcsiászni, de már nem fogom befejezni a hívást. De... Elkezdem apámat társadni. Képzeld, vannak hogy? Olyan, olyan okos katonák, hogy szóljak, van. hogy elbúcsúzok hogy Fele fia, A kezét, és hogyha nem genyó, aki irányítja a drónt, akkor meg tudja magát adni a drónnak. Hm? Hány tartunk, András? De általában inkább megöli a drón. Csak mondom, hát, hogy, ki, hogy, hogy, hogy láttam ilyen felvételeket, hogy egy egy egy egy gépnek, vagy egy ilyen bogárnak megadod magad, és akkor te vagy az intelligensebb, magasabb szintű, mert tudod, hogy már nincs esélyed. Azt mondják, a, a legostobbábbak, az észak voltak, akik megpróbálták lelőni. Ezt én értem Kim Jong-un alapján, de... Szegény hajó, ami földölt. Azt tudod, hogy tegnap végül sikerült. Víz Igen, tegnap. Na, ő csinálta maga. És meg is fenyegette a világot, hogy egy 75 tonnás rombolója van. És most ez a Nimitz minek megy oda? Amikor tisztáztuk, hogy csak drónok kellenek, nem is kell, repülőgép kell. Hát azért a drón sem végtelen ható távolságú, tehát valannal el kell indítani azt a dolog. Igen, igen, igen. És megmondta <gül> a TIRTV-ben Nográdi György, hogy egyébként is teljesen fölösséges, mint az izraeliek csinálnak, mert az iráni objektumok bevonnak ásva a földbe, és azokkal nem történik semmi. És kézzel, ilyen Nógrádi Györgyöket például Budakeszire meghívják előadást tartani. Nógrádból. Nem, ez, ez tényleg, Úgy, az is az van. Persze. Se se, és elmegy le. És észre veszik. Egyszer behívtak beszélgetni, ezt tegnap gondolkodtam ezen a Nógrádiékkal, ez még nagyon régen történt, hát persze gyűlöltek utáltak, szar volt a beszélgetés, majd lementem az autómhoz, és nem indult az autóm, és emlékszem, el kellett mondhatni. És tegnap jutott eszembe, lehet, hogy az a már akkor ilyen szolgálati. Ne, figyelj, egy, egy olyan orosz kémről beszélek, aki lehet, hogy hazavágatta az automat, amikor behívott, beszélgessek vele. Nem, nem, nem lehet. Kézzel ez a paranoiam, hogy figyelj. Igen, akkor figyelj, akkor nem, akkor szerintem valamit csinálni kell, akkor lép be a harcosok klubjába, hogy ki eset? Ha, ha titkosszolgálati módszereket használnak a médián belül, akkor el tudom képzelni azt, hogy annyira lenéztek, megvetettek, hogy azt gondolták, hogy csapjátok az az A Arra emlékszem, hogy fekete füst száll föl a roveremből, addig nem volt. Csak én nem gondoltam arra, hogy ilyen szintre fog jutni az egész. De nem de az a szép dolog, hogy megáll a nem tudom, Komáromban, ahol nem működik, egyetlen wc sem, a szomban. vécé, egy wc van, de nem működik, és azt mondják, hogy leszállhatnak piső. És ott sincs wc. És, és ott van. Tehát ha szentkirály Alexandra lennék, én elmennék Bécsbe megnézni a vonatot. Megnézném, és utána azt mondanám, nekem ez nem kell. A mi vonatunk az olyan, amit sehol máshol nem tudnak ilyet csinálni. Sehol. Tehát látni az embereket, amint azt mondják nekik, hogy lehet pisilni, azt se tudják legközel, mikor áll meg a vonat. Azt hagyján, de amikor leszállnak, megszámolják őket, hogy hányan voltak, hogy mikor induljanak hát tovább. például. Én. Ráadásul. De az nem gyanús nektek, hogy milyen színe van a vasútnak? Ez a kék-sárga? Nem. Nekem gyanús, mindig is gyanús Szerintem volt. Ugyan, hogy ez egy Nekem mindig is gyanús ukrán, volt. Ukrán, én ott voltam, ott voltam, amikor, amikor az ukrán menekültek jöttek a nyugatiba, ugyanilyen sárga vonatokkal. Fölhívtam valakit, és aztán mondjatok zárszót, én többet nem szólok meg. Iratkozzanak fel, tudjátok? Iratkozzanak fel a Youtube csatornámra, meg a KFJ Facebook oldalára. Ugye mit hoz az ősz? Ugye lesz-e egyáltalán lágykenyér? Miről volt szó? Általán... Mávró. Fölhívtam valakit, akit minimálisan szeretnék úgy leírni, hogy föl lehessen ismerni, de valaki és mondta, hogy hát ő nem, de ő kinyí kinyírja a lázát? Így konkrétan ezt mondta a telefonban. Hát ezt meg én akartam, tehát. akartam. Hanem, hogy ő megadj valakit, aki egyébként ezügyben lehet, hogy beszél és megadja a kontaktot, és elküldte a Facebook oldalát. Tehát nem is a telefonszámát küldte el, a Facebook oldalát küldte el, akinek írtam, soha nem válaszolt. A régi Kejfej Jancsiban azért azért ügyben sok sikerem volt, és én ezt a beszélgetéssel tartom kudarcosnak, és nagyon örülök, hogy a társaságotokban lehettem, ki tudja, amikor fogom ezt legközelebb élvezni, de Na csidd elkezd a zárszót. A sajátodat. Mármint, hogy most elbúcsózunk egymástól végig. Honapokig. Nyári szünetre megyünk. Nyári szünetre megyünk. Lányos anyák, riadó. Vízvezeték, szerelő. Az már lefutott. Igen. De remélem, hogy akit illet meg, akinek van kedve egy jót keresen villamosozni, vagy büszkének lenni, vagy Szent Király Alexandra, az június 28-án a vonatkozó helyeken. Vonatkozó. vonatkozó, igen. vonatkozó igen. Nem biztos, hogy odaértek, tösó. És aztán bármikor a, a bármelyik zsebemből egy kyubakát vagy, egy pandát előtt tudok venni. Igen, már pedig nincs. Piom. Nekem az jutott hogy eszembe, hogyha már jönnek, jönnek a bombák, akkor, uh, akkor megint föl fogom hívni anyámat, mint ahogy csiden az apját. is uh, meg kell, hogy neked ér az édesapád? Igen. És a, él te? az édesanyám, igen. Uh, és amikor fiatalnak lenni? amikor uh, az oroszok bementek Ukrajnába legutóbb, ha reggel hét volt, amikor felkeltem, és óriási tetvágyjal szembesülve a háborúval cselekvési tervet eszeltem ki, hogy baj esetén két sogyan, merehány méter szerint módon veszünk fel, és úgy gondoltam, hogy erről azonnal tájékoztatom édesanyámat, akinek ebben természetesen semmilyen belőle nincsen, hanem az van, hogy megyünk, ha hova megyünk. Uh, felvettem a telefont, tárcseztem a számot, oda a ez a telefont, a másfeledik csörgésre felvette, és amint beleszólt, úgy bőgtem, mint egy három éves kisgyerek. El se tudtam neki mondani, hogy amúgy miért hívtam, <gül> mit akarok, uh, ki vagyok, és honnan jöttem. Uh, Úgyhogy igazából a végére ő nyugtatott meg, és... Uh, mondta, hogy annyira azért még nem kell rohanni. úgy Úgyhogy nem rontunk. Bakács? Hát, nem is. Nekem az volt a furcsa, és arra gondoltam, hogy festettem a lakásom mert elfoglaljam magam, és akkor olvastam ezeket az iráni ízzali híreket, és akkor elég értelmetlennek tűnt az, amit csinálok, de arra gondoltam, hogy nincsen jelentősége jobb, jobb egy kifestett lakásban meghalni, mint egy, egy, egy, egy koszosba, vagy egy pókhálósba. Gondoltam én. Nem tudom, van bennem egy kicsi izgalom, tehát miután katolikus vagyok, és ex tudatom van, és a, a jelenések könyve pont arról szól, amiben élünk és beszélünk, valamit látni fogok. Tehát ha meghalok Isten, ha nem, akkor mindazt, ami történik itt, az érdekel, mert ez, ez már nagyon unalmas. Tehát abba bízok, hogy ez fokozódik. Ugye ezt úgy fogalmazza meg, az a minél rosszabb, annál jobb, de inkább mondanám azt, hogy minden eléri a saját ö, szélső pontját. Teljesen mindegy, hogy Alexandra vagy ö, Karácsony, te ö, ö, esetleg szétesik a nemzet, minden érdekel, minden érdekel, csak ö, a boldogságban már nem reménykedek. Tehát ilyen értelemben nem, nem hiszek, nem hiszek. Most ö, javasoltam valakinek, hogy azért, hogyha már fokozódik ez a történelmi idő, akkor és az Újpest fradi szembenállás lényegében a focipályán már rég eldölt, hogy a lengyel mintára ki kéne menni az erdőbe és ott lejátszani. Usánkának is mondják ezt egy csomó helyen, és mondták, hogy ez jó ötlet. Tehát, ö, ö, igen, látni egy igazi Fradi Dózsa összecsapást, egy vidék Budapest összecsapást, kérdeződ, vidéken jártam, és azt kérdezték tőlem, hogy mi budapestiek, miért nézzük le őket ennyire. Mind. Mindig ezt kérdezik, és teljesen kérdezik. Igen. Jó, csak azért mondom, Tesszük. hogy izgalmas idők lesznek, kiéli, túl, nem tudom, lehet, hogy senki. Hol van